Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz Det här programmet sänds första gången lördagen den 10 april 2010 klockan 14.00 Med repriser följande söndag klockan 09.00 Och på torsdag den 15 april klockan 20.30 Och Jag heter Arnold Boström Jag tänkte börja med de senaste opinionsmätningarna och då med den mätning som kom från DN synovet som publicerades strax före partiets valkonferens för två veckor sedan. Och en rubrik i Expressen, den löd på det här sättet. SD rasar i ny mätning, hamnar under riksdagsspärren. Jag ska ta en del av texten, alltså från Expressen. Sverigedemokraterna har gått som tåget den senaste tiden. Och i mätningarna från Dagens Nyheter och synovet legat över riksdagsspärren i de senaste fyra mätningarna. Men nu vänder det för Jimmy Åkesson. I marsmätningen tappar partiet två procentenheter och går från 5,6% till 3,6%. Och direkt efter det här så fick jag ett sms från en av våra lokala medlemmar och han undrade hur trovärdig är denna mätning. Och ja, jag måste ju erkänna att även jag blev lite bekymrad över vår ja, tillbakagång. Men svaret kom omgående genom den mätning som då fanns i Aftonbladet gjordes av United Minds och den redogjorde vi för förra veckan. Och där fick ju Sverigedemokraterna 5,5 alltså klart över Riksdagsbärgen igen. Och ännu trevligare blev det med mätningen vars resultat publicerades på partiets hemsida i söndags. Och... Eh, då står så här. Rekordnotering för Sverigedemokraterna. 7,6% i opinionsundersökning. E, vid val idag skulle Sverigedemokraterna få rekordhöga 7,6% av väljarsympatierna. Bli vågmästare samtidigt som stödet för Socialdemokraterna skulle minska. Jämfört med februarmätningen från Sensus Research går Sverigedemokraterna framåt med 1,3% procentenheter och blir med 7,6% Sveriges fjärde största parti. Större än både Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Vållpartiet. Resultatet är det högsta någonsin för Sverigedemokraterna i en opinionsundersökning. Sammanlagt får det rödgröna blocket i denna mätning stöd av 46,2% medan alliansen får 43,9%. Vilket skulle ge Sverigedemokraterna en roll om det vore val idag. Och jag ska ta partiernas siffror. Det står så här då. Socialdemokraterna 32,1%, Moderaterna 28%, procent. Miljöpartiet 8,8%, Och så Sverigedemokraterna 7,6%, Folkpartiet 6,4%, Vänsterpartiet 5,3%, Sänsterpartiet 5,1%, Histdemokraterna 4,4% och Övriga partier tillsammans 2,2%. Det står också att totalt intervjuades 1946 personer perioden 16-28 mars. Och det mest noterbara utöver SDs höga siffra det tycker ju jag att i den här mätningen så är vi endast 1,2% från att uppnå drömscenariot att bli tredje största parti i riksdagen. Jag har noterat att vår uppgång i de båda senare mätningarna så såvitt jag kunnat notera i alla fall och de har förtigits av samma media som inte försummade att framhäva då vår nedgång i synovit-mätningen. Ja, det var opinionsmätningen. Jag har i Dagens Nyheter den 3 april hittat den, man kan väl kalla det för en recension, av den här boken som Niklas Orenius har skrivit och som jag tog upp då för två veckor sedan. Det är en bildtext, man ser en bild på honom. Det står, Sydsvenska Dagbladets reporter Niklas Orenius har träffat många Sverigedemokrater. Jag gillar möten, säger han. Och då går det inte att se dem som demoner. Och vi har en annan bildtext kan jag tar på en gång. Flygblad för Sverigedemokraterna på Myntorget i Stockholm 2008. Och där ser man eh, vår ja, Jimmy Åkesson bland annat, ytterligare två personer. Eh, rubriken då, Möten med Sverigedemokraterna. Niklas Orenius skildade det ett extrema på ett vardagligt sätt. Jag ska ta några rader ur texten här. Jag är inte rabiat, jag äter pizza. är titeln på Niklas Orenius nya bok om Sverigedemokraterna. Citatet kommer från en intervju med Mattias Karlsson som är politisk sekreterare i Malmö. Han är också misstänksam mot journalister står det. Media är för SDN en fiende. Och det är väl motiverat av erfarenhet vill jag ju påstå. Eh, ja, det står bland annat så här. Nu återpubliceras hans välskrivna reportage om SD från hela 2000-talet i en bok. Man får lära känna många Sverigedemokrater men man får också ta del av Niklas Årens reflektioner kring hur medierna bemöter SD. Flera av berättelserna handlar om när Sverigedemokrater misshandlas och blir illa behandlade. Det händelser som andra journalister sällan skrivit om. Han är ganska hård mot sina kollegor och menar att många hellre skriver om rikspolitikers ångest inför att debattera med SD än att själva träffa en Sverigedemokrat. Hans kritik handlar om att medierna inte berättar om dem, att de väljer nyheter om SD enligt andra kriterier än för andra partier. Vi får också följa med Orenius på valmöten där det inte går att höra vad partiföreträdaren säger på grund av visslingar och skrik. Ja, det står en hel del här. Och, eh, eh, ja. Men jag nöjer mig med det här. Den som är intresserad kan ju försöka skaffa den här boken. Jag ska redan nu ta och börja med en pausmelodi och jag har plockat fram slagerkavalkaden nummer 12. Och den heter 30-tals toppar. Och den första melodin får bli Fyrvaktarvalsen. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och jag tänkte nu ta upp dödsmisshandeln i Länskrona. I förra programmet så var vi ju väldigt återhållsamna. Men under veckan så har det funnits mycket i media. Och ibland i form av mycket märkliga uttalanden. Allt för att ta massinvandringspolitiken i försvar som jag bedömer det. Jag har plockat fram DN söndagen den 4 april och där konstaterar man då att högen av blommor då vid brostplatsen den växer. Jag tar lite citat här. På ett av de många kort som ligger bland blommorna står det skrivet på spanska. Tack gode Gud att de tagit den skamlige. Skicka tillbaka honom till hans land undertecknat en kilenare. Det är ungefär samma budskap som kommit uttryck på många hemsidor som debatterar mordet. I, ja, jag tar en annan stycke här. I det senaste valet fick Sverigedemokraterna 22 procent av österlands krona och staden stämplades som invandrarfientlig. Även Folkpartiet fick samma rekordhöga siffra. Analysen efter valet pekade på att de två partierna vunnit så många röster för att de tagit människors oro för våld och brottslighet på allvar. Vi har kommunalrådet Strandberg Folkpartiet. Han får frågan, förstoras problemet av att den anhående mannen kommer från en familj med invandrarbakgrund? Och han svarar så här Många tänker nog så, men jag hoppas att de flesta förstår att både onda och goda gärningar begås av individer där etniciteten inte har med saken att göra. Det spelar ingen roll om man kommer från Bagdad eller Borås, säger han. Ja, vi har en rubrik här. Det står trafikpsykolog. Något triggade honom. Det var tydligen något bråk då mellan den här dödade kvinnans make och den här 23-åringen. Och jag citerar en mening. Självkänslan sjunker och för att få tillbaka den och återfå kontrollen. Finns det de som använder våld? Så står det faktiskt. Sen konstaterar vi också under rubriken 23-åringen nekar till mord. Då har vi en försvarsadvokat och jag tycker ju att de när de uttalar sig ofta går över gränsen för vad som är anständigt. Han säger så här. Han säger att det för 23-åringen är en chockartad upplevelse att bli anhållen och hamna i häktet. Det är aldrig roligt och speciellt inte första gången. Det här är en kille med rent register. Jag ska inte nämna advokatens namn här. Men som sagt, det här går över gränsen för vad som är anständigt, anser ja. Vi går vidare till Expressen. En stor rubrik. Man ser köpcentret här också. Este vill ha en martyr. Och där har jag bara plockat ut några få rader. Stefan Olsson han kommenterar så här. Medierna brukar vara kvicka med att hänga ut. Både hagamannen och änglamördaren hängde man ut innan de var dömda. Men är det män med invandrarbakgrund, då mörkas det hela tiden, säger alltså Stefan Olsson som är SS-lokal ordförande i Landskrona. Jag tar ett till stycke här från Expressen. Händelsen är som skräddarsydd för Sverigedemokraterna. På en valkonferens i Stockholm förra helgen bestämde partiet att de ska fokusera på tre områden. Äldrepolitik kriminalpolitik och invandringspolitik. En vecka senare är en invandrare anhållen för att ha misshandlat en äldre kvinna till döds. Alla tre fokusområden i en och samma tragiska händelse. Det var ett stort uppslag här, men vi lämnar den. Sen har jag någonting som jag hittat i Metro som är som jag tycker är väldigt uppseendeväckande och obehaglig. Familjen, en olyckshändelse. Så beskriver den mormisstänkte 23-åringens familj händelsen vid parkeringsplatsen i Länskrona som ledde till en 78-årig kvinnas död. Vi är väldigt tagna och mår inte alls bra. Våra barn är skrämda. Det är alltså familjens uppfattning om den här händelsen. Sen har vi någonting också som jag hittat i Aftonbladet här i veckan. Skriven av Katarina Vänstam författare står det. Populisterna vill utnyttja tragedin. Katarina Vänstam, dåligt i landskrona kan bli en trampolin för främlingsfientliga. Jag bryr mig inte om att citera någonting i den artikeln, jag bara konstaterat att det var en hel sida. Och i Metro-veckan har jag också hittat den här Den 23-åring som misstänks för det vidriga parkeringsdådet i Landskrona har hängts ut på nätet Sverigedemokraterna utnyttjat en misstänktes utlandsbakgrund för att hetsa mot invandrare Skriver Johan Norberg och han får svar på tal av en läsare som skriver så här. Vad skiljer från Alm? Jag undrar varför inte Norberg är lika ivrig med krokodiltårarna när det gäller till exempel Mats Alm. Vad är den avgörande skillnaden? Och det har ju redan Stefan Olsson sagt. Mats Alm har ett svenskt namn. Ja... Jag hörde dessutom Stefan Olsson på radion här och han tog upp bland annat det här med att påståendet att det skulle vara en olyckshändelse och kan fick uttrycka sig då att de flesta skulle väl dela den uppfattningen att det inte är en olyckshändelse om man på det här sättet angriper två äldre försvarslösa personer. Och jag kan kommentera med familjen, det är alltså jag kan åternotera att familjen ställer sig bakom förövaren av de mest vidriga brotten. Och det är, och det är i min syn, ett importerat klanbeteende som ju är främmande för Sverige. Ja, Stefan Olsson förnekar att man då försöker utnyttja den här situationen för att vinna ökat stöd. Men han har ju noterat då genom e-post och andra yttringar att han då redan har fått klart att det här resulterat i, kommer att resultera i nya väljare. Bland annat så har man skrivit då att nu har det gått för långt i och med det här då som har inträffat så är det äldre människor som drabbas och då berörs ju speciellt då många utav det. Sen när det gäller själva uthängningen som man påstår så vill väl jag säga då att partiet ju knappast kan ta ansvar för vad våra sympatisörer skriver på sina bloggar, det är ganska mycket begärt tycker jag. Slutligen då innan jag lämnar det här ämnet så vill jag ju flagga för att när tingsrätten har sagt sitt i ärendet då är jag personligen övertygad om att vi nog alla kommer att förvånas över det löjligt låga straff som har utdömts. Och det här det kommer ju stärka min uppfattning att det behövs en ordentlig straffskärpning för att ge upprättelse rättvis åt brottsoffren. Och det är ju helt enlighet med Sverigedemokraternas valmanifest. Och på det här så tänkte jag att vi skulle ta ytterligare en melodi från Slagerkavalkaden. Och det är en melodi inspelad 1932. Det sker blott en gång. Och det är Hilmer Borgelings som står för refrängsången som det står här. Ja, ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio. Nu tänker jag ta ett pressmeddelande från tidigare i veckan och den har från vår hemsida www.sverigedemokraterna.se och den har rubriken Sverigedemokraterna kräver att Sarnecke redovisar sina källor angående invandrares överrepresentation i brottsstatistiken. Brottsförebyggande rådet Brå har de senaste decennierna presenterat två stora studier beträffande invandring och brottslighet. Båda studierna visar att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken jämfört med infödda svenskar och ingen av studierna ger något stöd för påståendet om att skillnader i demografiska och socioekonomiska förhållanden skulle kunna utgöra en huvudförklaring till invandrarnas överrepresentation. Trots detta hävdar kriminologen Gershi Saneck i motsatsen. I rapporten invandrares och invandrares barns brottslighet 1996-2 konstaterar Brå följande. Det har tidigare konstaterats att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status. Som den mest sannolika förklaringen till invandrarnas överrepresentation framhåller Brå istället tesen om att det i den grupp som emigrerar till Sverige finns en viss överrepresentation av personer som redan debiterat i brott i hemlandet. I den senaste brårapporten kring ämnet Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet 2005 17 konstaterar Bro att invandrarnas överrepresentation är i stort sett densamma som vid den föregående studien. Beträffande socioekonomiska och demografiska faktorer som förklaringsmodell, så har man valt att korrigera för dessa och resultatet beskrivs enligt följande. Tabell 10 visar att de utrikes föddas överrisk– minskar från 2,5 till 2,1 när hänsyn tas till gruppens kön, ålder, inkomst och utbildning. I en kommentar till den sistnämnda rapporten skrev Folkpartiets dåvarande integrationspolitiska talesman Maurice Rojas bland annat följande på DN-debatt den 12 december 2005. Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet. Invandrarnas överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte förklaras med en enkel hänvisning till socioekonomiska faktorer. Inte heller kan diskriminering eller citattecken på rasism vara ett av, en avgörande förklaringsfaktor, eftersom det då vore mycket svårt att förstå varför chilenarna enligt samma studie uppvisar en betydligt högre brottsöverrepresentation än exempelvis Etiopierna och andra grupper från Afrika söder om Sahara eller varför personer från Mellanöstern skulle ha dubbelt så hög brottsbelastning jämfört med indier och vietnameser. Trots ovanstående uppgifter hävdade alltså kriminologen Gershu Saneki i SVT-rapport den 4 april att huvudförklaringen till den här överrepresentationen är att invandrarna generellt sett lever under sämre sociala förhållanden, samt att om man jämför svenskar och invandrare som lever under samma förhållanden så blir skillnaden mycket, mycket mindre. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar Gershu Sanecki som bland annat gjort sig känd genom att beskriva händelsen då en polisstation det sköts med automatvapen i samband med invandrarkravallerna i Ronna år 2005 som en inte särskilt allvarlig incident utförd av buspojkar har allt för länge kunnat desinformera allmänheten om brottsutvecklingen i landet utan att någon på allvar har sagt ifrån. Jag kräver nu att Sarnäcke representerar källorna bakom de uttalanden han gjorde om invandrarnas brottslighet i gårdagens rapportsändning och jag vill härmed också utmana Sarnäcke på en offentlig debatt kring temat invandring och kriminalitet. Om Sanek inte kan presentera några källor med högre trovärdighet än brårapporterna till stöd för sina påståenden om att socioekonomiska faktorer skulle utgöra en huvudförklaring till invandrarnas överrepresentation i bråstatistiken så kommer Sverigedemokraterna även att kräva att rapport publicerar en rättelse av de felaktiga sakuppgifterna, säger Jimmy Åkesson. Och ja, i tillägg till det här kan man ju bara då notera att i sammanhanget då borde man inte glömma bort att personer som då visserligen är födda i Sverige men som har så kallad utländsk bakgrund, det är ju tveksamt hur man räknar in dem i statistiken. Ja, jag kan väl ta en liten notis här. Jag får ibland på min e-post olika kommentarer och upplysningar. Och här har jag fått någonting. Det står spargris kränker muslimer. Den holländska storbanken Fortis delar inte längre ut spargrisar till barnen. Orsaken är att många muslimska kunder klagat på bankens klassiska spargris, Knorbert, eftersom grisen ses som ett orent djur inom islam. Storbanken har motiverat sitt beslut med att Knorbert inte lever upp till de krav som det multikulturella samhället ställer på oss. Sen står frågan, hur har vi det med spargrisar numera? Är de indragna? Jag vet faktiskt inte det. Jag tror att alla sådana här sparbössor är mer eller mindre indragna. Men jag har i alla fall en nyckelring själv. Och det är en liten röd spargris som finns hängande på den. Den har jag fått från Nordea. Och ja, visst har jag haft den i ja, tiotal år tror jag. Och eh, sen så tittar jag lite närmare på den här. Och då framgår den att eh, det, den här lilla grisen då, den är gjord i Danmark 1992. Sen har han alltså varit med ett tag. Ja, nu blir det ytterligare en pausmelodi av de här 30-talsmelodierna. Och då har jag valt en med Jussi Björling. Jag drömmer varje natt om dig. Ja, det här är Radio SD. Nu tänkte jag att vi ska ta och titta till Nortelje. Där vår Bernt Grönblad, som inte bara är ledare för vår arbetsgrupp där... Dessutom sitter han i distriktstyrelsen för Stockholms län och han har varit väldigt lyckosam med att få in material i Nortelje tidning. Jag tänkte ta lite där i tror jag kronologisk ordning. Börja med någonting som skrivs i början på mars, alltså ur Nortelje tidning. Där står Sverigedemokrater ställer upp i valet, är rubriken. Sverigedemokraterna räknar med att presentera egna valsedlar i länets alla kommuner. Vår uppgift är att närvara, även om vi inte får något direkt inflytande, så gör vår existens att väljarna vänder sig vid oss, säger Arne Boström i siktsuppförande i länet för Sverigedemokraterna. Han räknar med att partiet behöver ta 3% av rösterna för att få mandat i fullmäktige och han tror att det är möjligt. Vi får draghjälp av att det går bra för riksorganisationen. Bernt Grönblad, bosatt i Sjövård och nyligen invald SDs distriktsstyrelse är ordförande i den arbetsgrupp som ska sätta ihop en SD-valsedel i Norrtälje kommun. Valsedeln blir klar i början av april och Bernek Rönblad ska själv kandidera. Han säger att partiet har uppskattningsvis 30-talet medlemmar i kommunen och att han vill ha så många kandidater som möjligt på valsedeln. Vilka frågor partiet ska driva i kommunen är inte klart ännu. Bernek Rönblad lämnar äldreomsorg och kriminalvård. Nortelli är inte känd för att vara invandrad till ett område, så det är inte så mycket problem i dagsläget, säger han. Däremot är han tveksam till om kommunen framöver ska förnya avtalet med Migrationsverket för att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Det är en kostnadsfråga. Kommunen kan lugna ner sig ett tag. Socialnämnden har ju redan överskridit sin budget. Arnobostom understryker att invandringspolitiken och kostnaderna för den är en stor fråga för Sverigedemokraterna. Men det kan vara svårt att driva frågan på kommunal nivå. I själva artikeln i tidningen så finns en stor bild på Bernt Grönblad och texten. Bernt Grönblad hoppas att Sverigedemokraterna ska komma in i Norrtälje fullmäktige. Och bland faktauppgifterna så står i Norrtälje fick SD 679 röster i fullmäktigevalet 2006- det motsvarade 2,06 av alla röster. Så att där är det gott hopp om mandat. Någon dag efter så var det ytterligare en artikel i Nortelje tidning. Och där står bland annat så här. Sverigedemokraterna har denna gång ett bättre utgångsläge än i tidigare kommunalval. Partiet ligger högre i opinionsmätningarna och partiets första namn, Bernd Grönblad, har erfarenhet från arbete i de etablerade partierna. Grönblad var tidigare aktiv socialdemokrat och var bland annat nämnde man för detta parti. Jag hoppar lite här. Säkerligen är företrädarna för de etablerade partierna också bättre förberedda på en sån debatt. Sverigedemokraterna gick starkt fram mot förra valet och regat över 4%-spärren i ganska många opinionsmätningar. Det gör att de etablerade partierna tar Sverigedemokraterna mer på allvar än tidigare. Och riksdagspartiernas centrala kanslier har nu säkerligen tagit fram material till sina valarbetare om hur Sverigedemokraterna ska bemötas. Sådana underlag är mycket viktiga, inte minst för kommunpolitiker. Sverigedemokrat slänger sig gärna med siffror och faktauppgifter, bara några få är sanna. Gima faktiskt här, medan resten är rena lögner eller rösryckta ur sitt sammanhang. Ja, det var ju en intressant uppgift som då givetvis inte är korrekt. Men så står vidare så här, förklara en debatt med en Sverigedemokrat behöver man vara påläst. Eftersom främlingsfäntligheten är ganska låg i Nortelje är den främsta chansen för Sverigedemokraterna att utnyttja det politikerförakt som finns och försöka framstå som ett alternativ till de övriga partierna. Det bästa sättet för de etablerade partierna att undgå detta är dels att sluta käbla om spadar och andra små saker, Dels att bli mer lyhörda för synpunkter från väljarna. Om Nortellets politik klarar detta, och det borde de ju göra, lyckas inte Sverigedemokraterna ta plats i kommunfullmäktige i höstens val. Och jag är ju övertygad om att norrtälje-tidning Rejdar Karlsson gör en väldigt fel bedömning där. Sen har Bernt fått in på debattsidan även i Nortelje tidning i dagens debatt den 16 mars. De etablerade politikerna inte vana vid nya partier. Det var intressant att i Nortelje tidning den 4 mars läsa om de etablerade partiernas reaktion på att Sverigedemokraterna kommer att ställa upp i höstens kommunalval. Det framgår från företrädare för båda blocken att de inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är självfallet så att det går inte att tvinga någon till samarbete. Situationen efter valet kan emellertid bli sådan om Sverigedemokraterna kommer i vårmästa ställning att de etablerade har att välja mellan att samarbeta med Sverigedemokraterna eller att samverka över blockgränserna. Inget av alternativen tilltalar förstås partierna. Att gå över blockgränserna kommer inte att bli en framgångstaktik. Det kan på längre sikt, om det blir en vedertagen metod i landet för att försöka hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande, göra att skillnaderna mellan de etablerade partierna försvinner, gränserna blir diffusa och suddas ut. Den klara vinnaren tog det då vara Sverigedemokraterna. Kommunalrådet Kjell Jansson, moderat, uttalar att det har blivit rena kaoset i de kommuner där Sverigedemokraterna har blivit vågmästare. Det ska i så fall läggas de etablerade till last- det är inte förändringsbenägna och inte vana vid att nya partier träder in i fullmäktige för att förnya, berika och vitalisera det politiska livet. Utan de ser de egna positionerna som hotade inför det nya, främmande och okända. Då heter det att det blir kaos. Vidare konstaterar Kjell Jansson att landets grundlag är Sverigedemokraterna rätt att ställa upp. Det är väl så självklart att det inte ens behöver nämnas. Man anar därför att Kjell känner stor uppgivenhet inför detta faktum. Hur skulle det vara ställt med demokratin om bara vissa partier fick ställa upp i val och andra förnekades denna rätt? Katarina Wahlgren, Vänsterpartiet, menar att de etablerade måste vara pålästa och ha tydliga fakta som de vet stämmer. Nortelje-tidningens politiska chefredaktör säger sin ledare den 5 mars att för att klara en debatt med en Sverigedemokrat behöver man vara påläst. Skulle det inte behövas i en debatt mellan andra partier? Givetvis är det något som alla partier behöver vara. Väljarkåren förväntar sig och det med rätta att deras representanter är ordentligt insatta i de ärenden som behandlas i det organ vilken vederbörande har förtroendeuppdrag i. Sverigedemokraterna kommer att vara väl förberedda. Sverigedemokraterna är mest känd för att vara ett invandringskritiskt parti. Men det är så mycket mer än det. Sverigedemokraterna är ett tvärpolitiskt parti och låter sig inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan. Sverigedemokraterna Nortelje kommer under våren att presentera sitt kommunalpolitiska handlingsprogram för mandatperioden 2011-2014. Migrationspolitiken är i allt väsentligt en fråga för riksdagen och därför ligger det området till stor del utanför det kommunala kompetensområdet. Nortelje har hittills inte varit en till ett kommun. Vi har ännu inte de problem som uppstår och som vi kan se exempel på i bland annat Södertälje. Vi i Sverigedemokraterna kommer att verka för att Nortälje i detta avseende ska förbli i vad det har varit, skriver alltså Bernd Grönblad, vår representant i Nortälje. Och därmed så tycker jag att det är dags för ytterligare en melodi och det får bli helt enkelt Ernst Rolf. Ni lyssnar till Radio SD. Nu tänkte jag ta upp vår, vår kampanj. Flygbladen har nämligen kommit bland annat ett antal mig tillhanda för utdelningen i Stockholms län. Och jag tänkte helt enkelt läsa upp vad som står på det här flygbladet. Rubriken är Ge oss Sverige tillbaka. Och då vill jag påstå att vi avser det svenska samhället, folkhemmet, som vi hade förr. Jim står bakom den här texten Sverige har blivit ett hårdare land att leva i. Samhällseliten har fjärmat sig allt längre från oss medborgare. En nedmonterad välfärd, en skenande arbetslöshet, en eskalerande brottslighet och ökade gruppmotsättningar har skapat en allt mer utbredd känsla av otrygghet och osäkerhet. Det finns dock ett alternativ. Under parollen ge oss Sverige tillbaka. Se Sverigedemokraterna det som sin huvuduppgift att återinföra lag och ordning samt införa en restriktiv invandringspolitik. Vi vill också slå vakt om den svenska välfärdsmodellen. Ge våra äldre en värdig ålderdom, återupprätta den samhälleliga gemenskapen med familjen i centrum och låta Sverige förbli Sverige. Den 19 september har du möjlighet att välja vilket Sverige du vill ha. Det är ditt land, ditt val.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 Sen har vi en rubrik till extra lås på husen eller på fängelsecellerna. Människor tvingas i all större utsträckning installera larm och sätta extra lås på sina hus. Sverigedemokraterna vill istället ha ett tyckt samhälle med hårdare straff för grov och upprepad brottslighet. Invandrare som begår grova brott ska utvisas och avtjäna sina straff i hemlandet. Om jag då vänder på sidan här så... Framgår det hur man kan hjälpa Sverigedemokraterna? Det står så här. Så kan du hjälpa Sverigedemokraterna. Bli medlem. Du behövs, liksom dina vänner. Sätt 300 kronor på bankgiro 5280-7005 eller plusgiro 234565-0 och ange namn, adress och telefonnummer. De här post- och plusgir och banknummer kommer senare här på när jag läser upp från det här flygbladet. Bli politiker. Det finns fortfarande möjlighet att kandidera för Sverigedemokraterna lokalt och regionalt på många håll. Kan du tänka dig att kandidera för partiet är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Kom ihåg att även du kan göra skillnad. Ingen tidigare politisk erfarenhet krävs. Och där kan jag väl tillägga att de som då kandiderar och kommer in kommer ju att få utbildning genom partiets verksamhet. Prata med människor. Du och alla andra sympatisörer är Sverigedemokraternas viktigaste kanal till väljarna. Prata med folk på arbetsplatsen eller slättkalaset. Sprid informationsmaterial. Våra sverigevänliga broschyrer kan du dela ut till hushåll. Folk på gatan eller vänner. Inför valrörelsen kan du beställa informationsmaterial på telefon 08 50 00 00 50. Alltså 50 00 00 50. Eller www.sverandemokraterna.se Stöd partiet ekonomiskt. Stöd Sverigedemokraternas valkampanj ekonomiskt. Alla bidrag mottas tacksam. Även anonyma. Använd bankiron 5280-7005 eller plusgiro 234565-0. Och sen har vi en bild där på Karina Härstedt, andra vice partiordförande. Ja, då har jag tänkt med ytterligare en melodi. Och den här gången blir det en melodi ur filmen Flyg med till Rio. Och den heter Kariokka. Ja, det här är Radio SD. Ja, det blev ju rätt spår till slut i alla fall. Och nu tänkte jag övergå till en insändare som är skriven utav Stellan Bojerud. Och den har publicerats i eh, lokaltidningen i Sundbyberg i januari, men jag har fått den rätt nyligen. Eh, rubriken Grundlösa påståenden om Sverigedemokraterna. Den 22 december skrev Claes Nordmark, socialdemokrat, en fullständigt missvisande insändare om Sverigedemokraternas politik. SD har inga ambitioner att stänga Sveriges gränser men efterlyser en ansvarsfull invandringspolitik som prioriterar de utlandsfödda som redan finns i landet. Invandringen bör därför inskränkas till att endast omfatta personer med asylskäl, kvotflyktingar och nära anhöriga. SD anser att assimilering är önskvärd, vilket innebär att de utlandsfödda anpassar sig till det svenska samhället och svenska lagar. Integration, det vill säga att det svenska samhället anpassar sig till utländska seder och bruk, ser SD endast som en nödvändig övergångsfas till slutmålet assimilering. Nordmark anser att det är nödvändigt att skapa fler jobb åt invandrare. SD delar den uppfattningen Påståendet om att Ester är rasistiskt är fullständigt grundlöst, Ester är nazist, rasistiskt eller främlingsfäntligt. När Nordmark grundlöst beskyller Ester för rasism och vilja att stänga kommungränserna för invandrare ägnar han sig åt populism. Vad som är hemma i Sunnebergs kommunpolitik avgör inte Nordmark utan väljarna. Jag har 26 års erfarenhet från kommunfullmäktige och har samma grundvärderingar nu som då. Det är inte mina åsikter som har ändrats utan den politiska kartan. Skriver alltså Stellan Mojerud, ordförande i Sverigedemokraterna, Sundberg. Jag har lite små notiser som jag har hittat. En insändare, antar jag att det är, kyrkans tidning, en februari, rubrik. Med man Katarina missbrukar sitt uppdrag. Jag tar några meningar här bara. Domen mot Arbetsförmedlingen för att aktivitetsstödet drogs in då muslimen som vägrade att ta den kvinnliga företagsledaren i hand och inte fick provanställning upprör hela Sverige. Kvinnan blev diskriminerad men mannen får skadestånd. Och avslutning tycker jag är bra. Flatheten hos våra lagstiftande svenska politiker bäddar nu verkligen för Sverigedemokraternas framgångar i höst. Och jag hoppas ju att våra framgångar kommer att göra skillnad i framtiden när det gäller lagstiftningen här i landet. I Expressen hittar jag en artikel från förra veckan. Jag bedöma. Ja, kanske ytterligare en vecka tillbaka blir det väl då. Det står SD vill utvisa semestrande flyktingar. Och ingressen Sverigedemokraterna vill utvisa flyktingar som åker på semester till sitt hemland utan tillstånd. Det utspelet kommer esterledaren Jim Jimmie att göra på partiets valkonferens imorgon. Han kommer att lyfta ett förslag som går ut på att den som fått asyl eller uppehållstillstånd med hänvisning till flyktingskäl och som vill åka på semester till sitt hemland måste söka tillstånd. Åker de utan tillstånd ska de kunna utvisas, säger den källa. Då står det vidare express i grupp i Mokesson och kan bekräfta uppgifterna. Ja, precis. Om man har fått skyddsbehov på de premisserna att man inte kan vista sitt eget land utan måste leva just i Sverige och ändå åker tillbaka på semester då har man visat att man inte har ett skyddsbehov, säger han. Och det tycker jag ju personligen är väldigt självklart. Och eh, Åkesson han noterar även så här då. Det är väldigt självklar fråga men som samtidigt betraktas som kontroversiell av de här invandringsliberala partierna vi har i riksdag och regering. Ja och sen är det inte helt oväntat. Socialdemokraternas talesman i asylpolitiska frågor. Veroende Kapalm. Rasar mot sd -spelet. Det är korkat. Tycker hon. Ja vi har en annan liten notis som har hittat i Metro. Svartskalle gav böter. En man i 70-årsåldern i Jämtland döms till 4000 kronor i böter för att han förlämnat en man genom att kalla honom Svartskalle. Ja, det är uppenbarligen så att sådana här brott tar man på allvar för att det är så många andra brott som aldrig hinner utredas. Ja, sen har jag fått ytterligare en sån här e-post. Jag kan inte ta något, jag vet inte vad det är för person som har skickat den, men jag har fått i alla fall. Det gäller ensamkommande barn hem, hemma och man noterar bland annat att man kan ofta få se ungdomarna att man hittar föräldrarna efter att man har fått permanent uppehållstillstånd och de menar den här skribenten att det är väl bättre att de åker tillbaka till sitt hemland och återförenas där och det börjar ju rimligen gå snabbare. Ja, jag noterar här nu att eh, tiden för dagens program börjar faktiskt gå mot ett slut. Och det innebär ju att jag får ju tacka för mig och avsluta med ytterligare en melodi. Två små fåglar på en gren med sång av John Wilhelm Hagberg. Tack ska ni ha för idag. Hej då!